Підставили запелюжені обличчя дощеві, хапали його пересохлими губами, ловили гарячими щоками, по яких стікали чорні цівки дощу, поту і бруду. Та от іще дивіна, десь не мов би із-за їхніх спин трішечки зліва, але так, наче просто з їхньої лави, випорснув загін ноти і, поминувши стрільців, помчав у слід за втікачами. Попереду летіла Маруся. Маруся, Маруся. Червоний шлик розвивався за нею, білий кінь під дощем набрав кольору темного срібла, але Мирон бачив тільки темну родинку над кутиком вуст. Маруся була вже далеко, а він бачив цю родинку і чув, не бачив, а чув тривожний блиск її синя сірих очей. Ворога переслідував не весь моросин загін. Лише сотня вершників полетіла вслід за чужою піхотою, яка щезла за пеленою дощу. Поручник Герняк знав із мапи, що десь там, за версту другу, повинна бути цегельня. І якщо москалі встигнуть засісти за її морами, то вершникам буде непереливки. Там навіть можуть стояти свіжі сили большевиків. «Пане сотнику», – звернувся він до Станіміра, – «накажіть прискорити крок». Це був відомий партизанський маневр. Коли на знестямлену від страху піхтуру, що кидає ноги на плечі, зненацька налітає кіннота і вирубує всіх до ноги. Спершу тікачі, побачивши, що за ними ніхто не женеться, знов почали збиватися докупи. Одна ватага сховалася зоосокорами що росли вздовж польової дороги, друга побігла за скирту, треті, спотикаючись і падаючи на слезоті, блискали п'ятами в лісопосадку. Дощ періщив уже стіною, блискавки очищали повітря, так його очищають хіба ще шаблі. Молоденька кобила Василя Матіша страх, як любила дощ, не бігла, а танцювала, поблискуючи панчішками. Мокрий англійський френч на Василевій блищав, як клейонка, а з великого хижого носа скапувала вода. Маруся теж промокла до нитки. Цубка сорочка прилипла до тіла. Поверх сорочини був ще легенький твинчик. Зноска. Твинчик-лейбик без рукавів, який Маруся зодягала заради кишень. У правій і зараз насипом лежало за два десятки набоїв до нагана що заміняв їй шаблю. Чого-чого, а шаблі Маруся не брала до рук. Чи заважка була для неї біла козацька зброя, чи, може, з якої іншої причини, але й у кіннотній атаці головними для неї були карабін і наган. Уміла тримати дистанцію з ворогом більшу за розмах шаблі чи списа, а стріляла що з карабіна, що з револьвера краще за багатьох козаків, Хоч козачня в Марусі була добірною, особливо ця Горбулівська сотня, з якою вона вискочила на прогулянку під веселий літній дощик. Більшість із них воювали ще з Лесиком. Пилип Злотаренко, Семен Гарманчук, Іван Горобей, Оверковапай, Степан Помпа, Саків Галдун. Він цей Саків Галдун із кутка Галдунівка – Справді галдикав більше, ніж треба, але зараз мовчав. Зараз йому більше важили вуха, аніж язик. Вуха і гочі, як казав сам Саків Галдун. Праворуч від нього скакав на чистокровному горбоносому киргизі з носка. Киргиз – порода коней. Чистокровний шляхтич Лодзо Ліпка. У Горбулеві жило багато поляків, і Лодзьо мешкав на вулиці, яка так і називалася «Перша шляхта». А ще ж за неї були друга й третя шляхта. Коли москалі зґвалтували його наречену Марильку, поглумилися прямо біля костелу на цвинтарі, Лодзьо пішов у козаки до Дмитра Соколовського. Жорстоким став Лодзьо. Тільки своїй Марильці, якій щось зробилося з головою, яку він кохав після того ще дужче міг усміхнутися. А так більше ніхто не бачив посмішки на його тонкому, як лезо лиці. Ліворуч від сакова галдуна приострожував свою гніду кобило, гальку Санько Кулібаба, який за срібного портсигара з ведмедиками виміняв добру нагайку – та зараз замість нагайки Санько полоскав на дощі голу шаблюку. Найбільшим і найогряднішим серед них був Микита Шульга. Навіть коли він спокійно сидів на коні, не їхав, сідло репіло під ним тільки від того, що Шульга дихав. Микита й справді був Шульгою, рубав з лівої руки, але так, що з одного живого москаля робив два неживих рубав навпіл від плеча, наче дрова колов. А як бив по черепу, то ціляв тупим боком шаблі, щоб не пощербити жалу. Шабля хрякала б головешку, як об Макітру. Хоч у душі Микита Шульга був добрий, він і москалів раніше любив, казав, що вони люди непогані, тільки їх роздручили німці, посваривши з нами. Ось вони, братушки, прийдуть, і ми заживемо з ними у мирі. Та коли ці братушки прийшли і забрали в Микити те, що він любив найдужче, Микита оскаженів бо найдужче він любив, як пахне його хлів і загорода з худобою. Стане було ввечері коло загороди і не може надихатися теплим духом худібки, соломи та влежаного гною. Нема тепер того добра у Микити. Є тільки шабля, що хрякає об Макітри братушок, яких добрий і лагідний Микита десь у глибині душі досі жаліє і любить. Найстаршим серед них був Оверко Лапай. Йому перейшло вже давно за тридцять, але Оверко вийшов найменший зростом. Це був маленький заїкуватий чоловік, який у своєму житті не вбив і мухи, Хоча тертий мисливець Оверко міг у ту муху поцілити з револьвера на один лише звук. Він і гармату вмів наводити на удар. Коли ще при покійному Дмитрові Соколовському їм треба було завалити паротяг. Оверко так і сказав – завалити, наче йшлося про козу чи кабана на полюванні. Гармат тоді в них було чимало, але всі негодящі. На рисях підігнали цілу батарею, миттю відлетіли передки з кіньми, і три гармати стали на пагорбі в ряд. Навідники заметушилися біля панорам. Зноска. Панорама – прицільний пристрій гармати. Та вийшов пшик. В одній гарматі заклинуло снаряд.